Варваро. Варваро. почувся столовий і роздратований пан. Чому досі віконниці не відчинені? Пані Наталя затримала рукою варвару і метнулася в столову. Там стояв напіводягнений чоловік її і жмурив підсліпуваті очі. Він ще не встиг накласти окуляри, погано бачив, і лице його серед білявого волосся здавалось змішаним і пом'ятим. «Валер'яни, милий, нехай буде так то я звеліла. Ти знаєш, який сьогодні день. Я тебе сьогодні нікуди не пущу. От дурниці, нехай зараз учинять віконниці. Ай, Боже мій, ну я тебе прошу, для мого спокою, для наших дітей. У пані Наталі виступили на лицях червоні плями. Пан Валеріан сердився. Що за вигадки? Однаково нікуди не втечеш. Але в глибині душі він чув, що жінка зробила добре. Незабаром Варвара внесла самовар. Всі сіли до столу. В хаті було темно і якось чудно. Жовті зайчики світла тремтіли на стінах і на буфеті. Вітер рвав вікониці і стукав ними. Діти, хлопчик і дівчинка, здивовані незвичайною обстановкою, шептались поміж себе пан Валер'ян роздратовано тарабанив по столі пальцями. Склянка чаю холола перед ним, а він нетерпляче закусував свою біляву руденьку борідку та дивився кудись поверх окулярів. Вже кілька днів помічав він якихось непевних людей, що стежили за ним, куди він не йшов. По ночах біля вікон, бо вваніли якісь темні фігури, і тислись попід паркани, коли на них звертали увагу. А вчора, проходячи по вулиці, виразно почув позад себе лайку, що, напевно, відносилась до нього. Горатор! Горатор! Злісно шипів якийсь здоровенний чорний хлоп і блимнув на нього очима, коли він озирнувся. Пан Валер'ян нічого не сказав про те жінці, щоб не турбувати її. І враз промайнуло у нього перед очима ціле море голів. Голови! прилі загріті обличчя і тисячі очей, що дивилися на нього з туману сизого випару. Він говорив, якась гаряча хвиля била йому в лице, влітала з віддихом груди. Слова вилітали з груди, як хижі птахи, сміливо й влучно. Промова, здається, вдалась йому. Йому вдалось так просто й яскраво змалювати протилежність інтересів тих, хто дає роботу, і тих, що мусять її брати, що навіть самомуся річ стала яснішою. І коли йому плескали, він знав, що тобі в долоні розбуджена свідомість. Так, але що буде сьогодні? Чи буде справді сьогодні? Чубинський глянув на жінку. Вона сиділа витягнена і прислухалась. На блідому обличчі застиг вираз наляканого птаха. Ті зачинені вікна справді дратують. Що там за ними? На вулицях, на тих невідомих річках, якими пливе чужий тобі народ, що кожної хвилі ладен розділятися морем пристрасті та затопити береги.